بازي خلک وې لوه علي السلام نه جهالت کار کوي نه دا دا جهالت کار دنې کړي ښا په لو په چې مطلب د آل نسوق ته غره اولاد فديره لو پويا پټه ورته لګې دا چې دې ایمان دي کوي بیا به سوالو نه لو کو ان بیا د جهالت کارونه نه کوي فلا تسألني تمغو على زمانها ما أغا ليس لك بي المل كي نشتتان ربا غيبا ليس دليل إني أعيزك زقينت دام ملكم تالرا أن تقولا دا دير تنشي من الجائلين دنا فوينة قال عليه السلام ربي زمان ربا. اني إني يقلل زأعوذ زا بك فلا يوانا فتاة دسلح أن أسألك لسوال زمان استعلا لسوال كولو زمان استعلا ما دا أغا خبره ليس, ليس لي كي نشتما به فاغیبانی علم پویا ما صفت و جدا منافق تے و ایلا تاثر لی کتا بخنو لکی ماتا ولی دا غی گولا که یو نا اگر تا خو پتا لوا لدا بخن دا دید عجزای دا وجنه دا و ترحم لی تا پا مارحم لکی اکم من الخاسرین شم بزد تاوالیانو قیل او له شو یا لو او علی السلام اهبت کوشا بسلام والسلامت یا سرا بالله دا سلامت یا سماد طرف لپتا وبرکاتین او کوشا فبرکاتونو الکټول اسما کبلنه طبعه کری زرغنیرا پر پرګرام غشته او نسل سره وی وعلا او باب الف خلق باندی بمن دا غچانا ماکه چتا سره سواری دی او امم او نور خلدی سلامت وہم چیزو بمضی ورکم غیتا ثم یا مسو بیا ورسی غیتا وللا سماد طرفنا عذاب الیم عذاب دارناک کپدای کی سو کفر شرک شروع کی دلیل عذاب ورکو الکہ فی خبر الاسلام دغه تا کی وو نا و تلکہ ما تقول فی حق هاذا الرجل هاذا نداس چې په قبر شي و حدیث دنو علیہ السلام دا قوم دا تبایق وقتی محمد صلی اللہ علیہ السلام ہو نا ہو جی قرآن بیان کذنو غیت اشارہ کئی کنا و ذیہن کی پروتو کسا ورطا یاد دا دلائل یاد دیا غیت اشارہ کئی کھا و ذی دیف ہوئی گئی وی تلکان دا بیان دنو علیہ السلام من انبائل غائبی دا آغا خبرونو پتو ناوستان پتو لوحی ها من وحی کود دی الائی کا نو تغیل ما کن تا نویتو تا علموها پویدون که پاگی انتا تا ولا قوم کان استا قوم بالقبلی هادا مخید بیان زمانه پا قرآن کی نو نوح السلام صبر کرو نو استا لا قوم استا مخالفت کئی فاس بیر صبروکا اِنَّا الْعَاقِبَتَ لِلْمُ تَقِينُ لَكَ سَنْكِ خَانْ جَابْ نُوح علیہ السلام و دا غمالگرو لَوو و دا غسی خان جاب بتانی اِنَّا الْ کامیابیلی المتقین متقیان للا یا دا تیونیو ہے اِنَّ الْعَاقِبَةَ لَكَعَ متقین اولیو یاو هرہ زمانکی هرہ زمانکی لبات الفرس مقاملکی با متقیان تا اللہ کامیابیو دا جمع زکا ویخا کنینو فکار داو افاس بر تصبر <تصفيق> کوا دا اِنَّ الْعَاقِبَةَ لَكَعَ عَاقِبَت بستاو داولی لنا ستا فنحش قدم کی سوک رو لوخ کوله عاقبت په دنیا او آخرت کې بدااغې الی کا ذی مواقعه دلیل نقلی والى عاد اجلبوا عاد عنوتا دا واقعات رازی سور عرب کې کې تیر شو او بیا دي اخا هو غره وردا جاي رودا هو د اسلام نسبی قال وی وی اقامه اذا قضا عبد الله بندگی کوي د الله یوازې ربای مساله علیکم لا شروع کای ورایسته قرائت کلیت توحید مالکم لشت تازلا بن من لا حضار دبن دا لګای غیر هو سیوا د اللہ نا ان انتم نیتاسو الا مفترول مگر د زل ل جوړول نور خدایان او سینه چی ګورې سغوالی اخلاص یا قوم ای زمرا کوبا لا اسلکم علیه په بیان د توحید اجر المزذوری اول ال اجر یان د مزذوری جما الا للذی مگر پاغزاد فطرنی چی هغه سپی دا کړم افلا تاکلون اول لاکل کار نا الیک بولاتا بوری کلا چه دیسنگ دیو دیسنگ دی دیسنگ پارا دندر و آیا کری او دسنگ روانہ کری نواز پاک پل پتا لگی ویا قومی افلاتا قلن اولینا قلن کارناک لئی ویا قومی ازما قوما استعفیرو بخنو غالای کزارو گناونو ربکم دق پل غبنا ثم مطوبو بیاراو گردی اللہ تا الیه اللہ تا پخاق داو عمل یرسل سماع آرالی کی بپارن علیکم بتاسو برانون جنده کیگی نو پا توحید کیگی خواه پا شرک مانه بند دی از زنانه و بچیم نرادن شرد انو بس دا را کوئی دیو ویا زید کوم سیواما کی تازدرا قوة انتا قد الا قوة انتا قد سرا ولا تتولو مگرد مجرمین نا فرمانی کونکی خالو ویدی کوم یهود و ایهود علیہ السلام ماجئتنا تاندر اولی منتا ببینتن بي صفا دلیل پتوحید و حقور وردا وما نحلو منگلیو بطارکی پر خودونکی آلیہ تلاخ پل قرآین عن قول کا استاد بیان دو وجنا وما نحلو لکا انیو منگ پتا بمؤمنین ایمان رولون دا, دا غی خبری دی تاتا با داوائی ها این نا قولو من دوائیو ایلا تراکا مگر رسول دی تاتا بازو آلیاتی لا زنی زمان بلا نو اخدایانو آلیاتی لا اخدایالو زمان بیسو این لیوان توبو تی لیوان اکل ایزا کنا قبری کئی اوز با در توی دی بادخور دی نگلی کئی دی نو وی کدر سرانو بادخوری بادخور لیوان اکل ای رو در سلام تیم داویلو إلا قول من نوى إلا تراكا ما قرصول ذاته بعض آلياتنا زني خدایانو زبنگ چکم ماړلې دي به سو ان ني وان توبو تا کي لوالي کري زکه دا خبري کای قال اول وحودله سلام ان يقلن الله غواشي وشذو التعثو غواشي اني په دې خبره چې يقلن ز بري د ثنا مما داغلا غ قسانله توشرې کوول چې تاسو د الله سره د باخې خاوندان جو کړي دي من ه واده الله الله ز دا نه لم دد خوی ا اگر تاسو وای چې کولی شي ف کېدونې چل جوړکې زبا په باره کې جمعان ټولو تاسو تاسو دا خدایان په ملا تونول بیا تاسو ماتهولت مه کوي داسې خبر بور تک کله ورته وای چې ما سره اوکي الذي توكلته يقينًا ما زال صارله علي الله تعالى ربي چه زما رب دې رب ربكم سوا و ربكم سوا شو رب دې ما بين تعبثين نيشته حزن هو اخذ بغران علي ول كده بلا سوतिया سر کونده داغي او د دې دې نيول دې ار سوق دغه فلاس كده الا ربي يكنن رب زما على صراط مستقيم خود له کينې غلار تا او پني غلار دې تسلی فا ان تولو کدی اگرزیدو فا, فا ان تولو کتاس اگرزیدو تتولو یو تا حضافتا فا قد ابلغتو کم یقیناً ما رسولی تاستا ما آغا مسلا ارسلتو بیهی یز پیرا لیگرشیم الائکم تاستا و یستقلیف ربی او کی بلی رمزم قومن دا سی خلق غیرکم یستاس اگن مشرکان بنی ولا تضررو له تا زرم بهشي سول اللهته فقبل بدلوالي ش معمولي ال رببي ل لنرب زما ال كل ش پاررشزبال ح ساتون کې دی ولاما جا عاممرونه هرک جراغې زار زب نه جانا هوو د خل م ورک د ل السلام ته والله عملو خلکو تجیمان را وړو معو د غ سره بررحمت رود السلام او پمرگر او دا اگو ونجاینا او خلاص مکا اگوی بالعذاب الغلیز او دا عذاب ساخنا و تلکا عادن دیا دا عادیانو جا حدوب آیات رب بهم چا اگوی انکار کرو دا آیاتنو در الله واسا و رسوله انا فرمانی کرو دا پیغمبرانو دا اللہ اگوی تا گن پیغمبرانو لیوازی حودو و دا یو پیغمبر اصول اقایت نمال دا دا تولو دی تبار روانوغ له کوې جببار خبرې او کار د هرر جببار پسې دی پسې او لکه توحید تید نهچارو د دغه زبارې چباره او ده د ملا په جامتې اوګه د پیر او که د سیاست په جا کې او غ د روواي جببار د خلک من کوي او اوپ او لګول غ فی في دنیا په دنیا کې لا لعنت لانت و ملقیامت او پرو د قیامت ال خبردار ان عادې عقین العادیلوو کفرو ربهم انکار کړو لا توحید د خپل ربنا علا خبردار بو دان تبایدا ل عادین عاد یانو لرا قوم یودین چې قوم د یود علیہ السلام درې پیغمبر دلیلی نقلی و الا ثبوتا له ګل میو ثبو ديالو تا اها ورو داګای نسبی صالحا صالح علی السلام قالو یا یا قوم لنبای خبر ا ای جما قبا بندگیو کوي الله لرا دبل چا بکوی مالکم نشتاذر من الہن حاجت پور کون کې حقدار د بل دا غه غیر وحو سیوا داګنا دلیل هو انشأکم اغتاص فی داکریی بن الارضی دخاریو دز بکیلا واسع امرکم اغتاص وباکریی فیا په دنیا کې فصافروه بخلو غل داګنا فمتوبو بیا را وګرځئ الییا کتب توحید او پدې عمل الا ربی بشکر اعظم قریب قریبون پهیاز ذیله او قدرت وجیب قبلونکې دوغان او توبو دے قالو یا او صالحا قد خونتا یقینا نویتو فیلا پا من که مار جوان امید کرن تا ته خو زبن دیر چې ستو با زبن مشری ادا من کس چلو ددیتا دد با اوبا شای لدی تربیت پا که دیتا با دعوت مرکن اوز با تا تا ہوی ساوی اقسی با مووو بتا خرچی کولی زکا تولا و در کول خیراتولا و در کول اتا تا منوی چه علمو که لو چه تاو که علم لو من چه د تا تا غزمان غیر و بیدو لن اتو خو بل شانو خطه دا مسالی رکم دا از ذکره دوم چه فلی تراشه دو رواجانو بر ردکاه دو بیداتیانو او د مشرکانو بر ردکاه او د فاسقانو بر ردکاه قرآن و سلطنا چه خلاف کم حکومت کتبا پاگئی که او در طویسلی او وزی پی من کالاسی در کوله من خو اتبا دا کار که دا خو تا پک نوی صلی علی السلام بڑی موزونه کو نووی توغور مزه گزار قبل اعظم مکید دینہ ا تنحانا تم نکای ونگرا ان نعبد د بندګای زماننا ما دا غچانا یا عبد اباؤنا چې بندګی وکړو د هغه زمان مشرانو او بیا دایته ور کولو جھنڈا شل به کل کې وړو ها ته تم تر چې دا وکوي وا ان لا یقل البن لا فی شک خا بخ په شک یو ولستانه ماخه خلقلو ای خدا خبرینه کولی مما داغه مساله نه تدعو نا جتره بلی من دره الہی هغه توحید د الله تا مریبو واخدی کرپ شاک کی رسول هغه په پدوه کې اړیاجو سوبو ولیه اړیا شاک بهریری دا او پیغمبر ته خدا ویلی او من کان علی بینته ته بخکه علی دلیلہ او صفه قبری بل سوک اچھا جی علویو د صالح <سؤال> علی السلام <سؤال> یا قوم ای زما قومه ارایتم خبر کئ تاسو ما ان كنتو قیمزه علی بینت الفخاره تدیل بالرب یذ طرف طرف زمانہ واهت علی اورا کئ ماتا منو دخلتا دخل طرف رحمت الف پیغمبر لولی صالح علی السلام کله په غبره کې شک نلا استاذ په انصاف و زو یو د الله په لب و تو په غبره زمانہ په شک نشته استاذ کوم دو اڑکو ندی یاو داده چه زرستاتو پا خیال پیغمبر نیم ابل داده کیدهشی تاسوی مندی من پا شک کې غرزونو نو دا شک ثبت لف شک داده چه آو دی اه نو بیا بسا مال پانی مالوی دی بانیزان پوی که سوق وی سوق بخلاسی گئی سو... پانی تا سور وقت دی فاماییل سرونی سوق بای امبنات که زمان مناید آئی دا اللہ نا الاسوائی تو کباد آغا نا فرمالیو چې زه الله پیغمبره ما عزيز نه کوم نو ما به سو خلاصي دا کې سلوکا نو تاسو خو یو خیال دی چې او کېږي چې نو په دا خیال هوایي چې زه پیغمبر شمه او بیا الله دین نهมายالو نو ما خو داګه امر خلاف کومه به سو خلاصي هوای راته ضرورت کاټه دې په لغوري فبات ازيدو لني تاسو نسيوا کوي ما درا غير تفسير سيوا د نقصان نا. ویا قوم ازماء قوم هاده دانا قتلناه الله دالنا لیکن ستاز فارا آیتاً دلیل دی زماء پا پیغمبر آئنو علیہ السلام, علیہ السلام ہوئی ادا اللہ پا توحید دو فضروع پیده دیده را تاکن جدا خراب کئی سریگی فی ارد اللہ پزمک دالا واقعا ما خو غمک ہوئی ولا تمسوها تاسو مرسوئی دیتا بیسو ان تقلیب فیاقودا کم اکدا کارونا و سراؤکو او بلی تازر عذاب القریب عذاب نیزدی فا قروحا فزدہ اللہ ساقفی پریکر داگو او لیٹولو کریو نه نا قیدار بین سالف کریو خوا او لیٹولو و سر فقالا اوی نوح السلام تبتاو مدین حاصل کی فی داری گبخ پلکورونو وطن کی فلا تا ایام اندره رضی ذالک وعدن دا خلوز دی غیرو مکزوگو فدیکی با دروغ نشی کولی فلم ما جا امرنا هرگل جراغ عذاب زمن نجینا صالحا خلاصی ورکمون صالح علیہ السلام تا والنزین آخل گو تا آمنو چیبان روله معا هو غسرا برحمت الفرحمت صلی اللہ زمن طرفنا ومن قضی یوم او نجات موارکو اغای تا درسوائی درگر وزینا ان ربکا هو القوی والعزیز یقینستا رب قوی و مضبوط عزیز و را ورده وان خضل نزینا انہیون آغا خلکو لرا ظلمو جی کفر و شرک کلیو اسوائی حطو آغا چگی فاس بحوگر زید آغای فی دیار ایم پخبرو کورو لکی جاسیمین زنگولان لگا ان کی اوزر لگا ان کی مرو و گوڑو بانے ساور کا یغنو لکه چې غی نو سیدلی په یا پلاګړي کې الله خبردار ان صموده کفر ربهم یقلن صمودیان انکار کړو د الله توحید نا خبردار به دن تباہی دا لسمود صمودیان لرا او لقد جاءت رسلنا یقینند راغلیو زمارا د هرګی شی په فرشتي ابراهیم ایبراهیم علی السلام تا بل ګشړه وزیری زیه بدل الله ارکئی قالو یې گئی سلامن سلام بچو مپتا قالوی ابراهيم عليه السلام سلام سلام یې پتا شو فمال بیسا کې اسار نشو دا غي سرا انجا د چراړو بعجل رسخي حنيز رتکړې شو میل ملال ملماله بغورات خوراک راړي کا د زمانه کې خوب شربات ورپسې چای میوه چټیا باندې کاخه دا هر 2000 چا کار د ملي چکې ښه سانگان خلق کلالایی سیاتیان لسکیوئی ریستار شاید من سر لگ گوری میخی او دا دا سر کٹ کری او دا خو تا تا پرید پتا دی فلم ما را آ حرکل چولی دو رایلو کی خودوارتا علامہ راءه هرګله چولی د ایبراهیم السلام ايدي او لا سنتي لا تسلو ني ورلو الای غفرتا نکرهون ناش نه وګل واو جسبیل او پټه کړ د دینه خيفه الیارا قالوا لا تخطم یری قال ولي فرشتي پهیدل نا رستو فرایشی ایبراهیم علیه السلام ورته چي نوخري ان قانون داره که به چا چې خوراک نکەی نه به ملخه څرراکی نه نجد انتظار کرش په ووکی در سره बैठक کې خبالقه او مزوتا اشپي په ضرب باندې حملوکی نمک حرام ندی خو قاذران وو خوراکه کار به کو خوخ. علامه به خپل او خلچ زن بیر کور خواندا بهلار من څه لوخرو ابراهيم عليه السلام هم په ټنو پوي داوی فرشتي له پی جن دل کې اس خوراکونه نکەی خو وای وای پیر کاملی براری براری. ستازو پا دی وې پیرسه بلزا کامل ماریو وو حنا چای براری او متای براری ستاسو فرید ملک په خو د اعلی بوه که قران دا ته چا خوله او ارته ویله چې ابراهیم علیه السلام ملماننه پیدا جنگل او دا رنګې فرشتو اغه دی ابراهیم علیه السلام په یاره نه پويته د تخبر بیا چارتوی زسریا تاسو وسی لگیایي منجا ز توحید نو نوته من په خبرو په سینځو قالو یغی إلا ورسلنا يقين المنغراجيږي لشي يو علاقه او ولوتن قندلو تله سلامتا و امراته خزر ابراهيم عليه السلام قائمه الودريزم کې وا شي راجي خبر راځي او خزري کلا دیوال سره ودريږي د خاوند حفاظت تفارقه اته نج یي صورت ووي فدوه کاته ري خاندل فبشرنا وزير اور کومغه ايتا اسحاق بيساق عليه السلام تلک چگا خون اخکارشی نو دا خدا ابسی خاندل دی پوری خاندل نا نا عبارت دا قرآن کی تقدیم او تاخیف دی سمت فبشرناها زیر ورک منگا غیتا فزوحی کاتو نو دزیر نیرستو خاندل بیا خو شک را دی چه دیوال سر رالا اودری دا اخاندی نو جا پوری خاندی وی بعدی خلق چو خاندی نو الکس پور دیو خاندل اہاں نو فرشتو پوری خاندل او خاند پوری نه عبارت کې تقدیم او تاخیر دے فبشرناها زیر ورکا اغیر تال فضوحی کتن اغیر خاندو زیر پچاورکا بی اسحاقا پی اسحاق علیہ السلام او اللہ و بچی ذرکی ومی ورائی اسحاقا او سیوا دی اسحاق علیہ السلام یاقوبا یاقوب علیہ السلام نو اسے نو داولوی خاندل علتو یغي یا ویلتا های افسوسه مالارا الدو زبا بچی راړم وا انا عجوز زخو ب دایم وا ذا بال دا خو زما خاوند دی شیخا بودال وی قاری سی په کې دا خبره قاعده بچو راجو کاندې ترجمه وکي زو شان دایم اسا بودال زما بچی وسنګ کیږي ردی نه په خپل په تللې کی خاوند به ملایوی کی نو کې سشتې نام وا ذا بالی دا ورمه کاون بودا ده نو بودا کان بچی پیتا کی کی ولیا څخه بری شپدی خو ما شومان پوی کی اچھا جی علوت علی السلام تلوار باندې کړه علوت علی السلام را روان دي سړیا ما کی کی گما له بوسرګه ان لا هاذا یقینا دا خبر لا شیء الخا کار دے عجیب ناشنا چې د بودا او د بودا دی بچی کی قالو یغی اتا جینا ایتہران کیا کای بن امر اللہ د دا پیسالید اللہنا رحمت اللہ رحمۃ اللہ و برکاتو فیضید اللہ دی علیکم پتہسو الکه برکات ستوی سی ووال جلالو سی وکی کلا د دین او د دنیا په لحاظ بچی داسې درکې پیغمبر وای اهل البیت ایک اور والو پیغمبر علی بیت ستوی چې توس رښت پتی رولش دت اهل بیت وای لو خلی سرا لور سرا اپلار سره دې کسر سره څلې پکور کې شپتی رايغو لا تر دې ځمو سره ارويرو سره ګورې نه ښا ازینه چې دې ګورته بوځي اده ماما کې پړده وایو دا کمره وایخه دې تاله بیت نشي ویلې نه دې ماما زيو بور کرن بالکل بالکل ماما ورو سره نه کې ورته کې سکهي هغه بوله چې دې لري اسکا اسکا بوټالي نیم قران مرو نیم دا ګوره لا آلاتررنور بورط ام مخاما خواسر انا اس دی پادواں کهی دا غیر محرم دے خواه غیر محرم دے مولا کرا ام ناس دی امی کرا ام ناس دی اپیر کرا ام ناس دی حاجی کرا ام ناس دی یا تبلیغی کرا ام ناس دی اللہ ماشاءاللہ دیر تبلیغ یا نشتی من تmorح معلوم دی چر دیر در پات دیو پابا اندی اکعی سویی غا کعی اکعی سویی غا کعی دیر مولا تا آره دو ده پردیگ وره په پا بندی پا کارده لطرزیه بطا کرنه زی آو دارنگی ده دا ماماز زیه بنده زیه او کزیه زی رستا ده خزیه پا ده بایی تیه علاقه که ده آغا خورده نیکرده اکا خورده وره کرده امی جو رازی دی اون ده ده ترزیه ده اون ده اوخه ده اون ده ماماز زیه ده اون ده اوخه ده یا خیر ده ده تفصیل ازینه کی اغه گورمنی کوي او کله تاسو خو ډیر پل نظر نه کوي نه پرج تفصيلات او بیان پویا کوي اچھا جی لذیت اهل بیت وایخه انه یقننا للعاد حمید الصایل شوی دی مجید بزرگ ذات ته فلم ما ذا بار کج لالا ال ابراهیمه د ابراهیم علی السلام نا ال روع اغیرہ فان بیاوم ی رضیخ که تا تا وجه تا یاریگی نو داخو فطرتی یاردنو موسیٰ علیہ السلام دا قبل امسانا یاریدنو ابراهیم علیہ السلام دا قبل امیل منو را یاریدنو نو منبا هم یاریگو نو نایو تالا پیغور در که چه تاوز یاریگو تنگشا و یاریگو بنا و جاعت و البشرا اورانو آغتا زیره یو جادلو نا چجگره کولی منسرا د قومی لوت پبارا دا قومی السلام که ولذى يا ريك حضور عليه السلام لو تعالی السلام دې الا ابراهيم يا كيد ابراهيم السلام الحليم الخمخ او او الله ډیر نارم دیلو ا دې راوې ځول کې مونيب الله تا يا ابراهيم ابراهيم السلام عارف پرداه هازه دا خبر مکوا انه يقلن يا شان داده قد جا امرو رب دیک یقینا راگلی پیساله در افستا و نهم یقینا قوم دلوت علیہ السلام آتیهم را دی عذاب العذاب داتی عذاب غیر مردود دو چه ندیرد واپس کرشوی و جا لما جاعد هرگلچ رالی رسولنا فرشتی زمن لو تلوت علیہ السلام تا سی امیهم خفشو ددائی پرات لو ولیخ کولی علیکانو انا مرزورت نقوم معلومو و دعا قبی او تنگش پا دی زرعه دی حیثیت دی سینوه دی پختونه سینه تنگشوه ها دوری دو لازرعه فایل دی دعا قلی توب زیدون نرسن خد زید دی حیثیت دی زرنه اججی توب زیدون خد زید وقال داخل سخت دا لکه پی لوت علی السلام دی پی جندل وی لکه ورتزان حکاره لو دار برشانها تكليكونا بووي لو فاطمه عليه السلام لوط عليه السلام نبووي كانا والصلاه دارا واتلا السوره ديما مساله سوا فاطمه ولا بوويجي لوط عليه السلام ابراهيم السلام نبووي دي زماني ما السلام داقوم قوم دو شو اه في المجهول ده جراض نفس و قوهش الهی طرف دلوتن السلام تا ومن قبلو ده دین محکه کالو ده اعملون سیعات کول بدکارونا خالو دلوتن السلام یا قومی زماقوما هاولائی دا بناتی لون زمادی ده هر پیغمبر د امت خل... لون آخذی ده ده اغد لون غنتکی ده مطلم نده چی نکاو سرنکی امتیان نکا لون اید غنا دی اتحرو دیر پاکی دیر رداي سره دي کاوکي فتق الله ده الله نو يريغي ولا تحزن <متحدث> ولا تحزني اتاس وما راسه کوي مالا في ضيف طباردم الملوس ماكي زما هيت ماخلي زما دم الملوبي زتي م کوي اليس بلكم انيشته بتاڅوك رجل صالح رشيد عقل قالوا يا غي لقد علمتا يقناتا تبتلا ماننا نشت منغلا في بناتكا استابلوكي ملحق لصحاجت خذو سر منغسا كو سريا هل ايوائي پا امپيريان بغير ده ده خبرونا كار نشت نو ذكر لشتا جي قرآن سره كار ده نو ساده قرآن سره كار شتي نو تبا سوال نو ديورتا سي نواند خذو سره سره كار نشتي وإنك وَا یقینا تشی لتعلم خما قویگی ما نريده باغی چ منسغوارو بنسغوارو من الکان قال وله السلام لو ان لو انلی کچری و مالرا بکن پتا شو قوتن زور او طاقت او آوی یا ما پلای حاصلونه یو خاندان او قبیله تا شدید ان کی مضبوط او کلا کا و لما د هغه په لوته السلام کې کاټ نه را لازم کې په نسورای کولا دای ودر څه وای مرضیان غلش مکه و د سره ډې مخه نه لوته السلام لري زوره زور او قوت او طاقت شته کې بي و لږه دې سمخه په باندې وای لا کا سانچې خلای ملډي د بابا باندې وای نیشته رو نیشته رو پیغمبر داسي وای ښا نو که تا قرآن راکلی داسی ملنگانو اداسی پیرانو اداسی جایلانو وستامخ که اولی دا خبری کونه تا مورده چه خواد که دا غل مخرا مخرا غل می پو جماد که اما پو جاکی اما پو دکان که غل مخرا ایس نیشی کونه را دی باید تا کرامت نمانی علی السلام موجیزه نمانی اگه اولی داوید خود دا خوة تالا ازدکا جه تا قرآن لرا شه کنا لطا دی قرآن تا پیر سیاسی نه پیر پری دی نا لیا خوة تا خبری دا اغا پیری منی نه دیم لو ارمانی دی لو انلی ارمان دا چې وی مالا را بیکن پتاسو قوة تا قد او آوی ارمان دا چه مایا پلائی حاصل کروه الاروکنن یو قبیریتا خدیدل چې مضبوطه او کړکوي اوس باغی ما سره ودریدلې لوته له سلام د سوالو نو کړو خدای پاک دغه دروستو هر پیغمبر په مضبوط خاندن کې را بیا پیوډاری کلا ابو طالب سي محمد صلی الله تعالی علیه ولی چې سو پر داکه پارا دلح حق بالخ نه در پاته سراغی پوری تاسر دی حس نشی کولی او چې کله دا دل حد تبانخ لو بیا بچه گوزن ننو بیا کولو در سراغو بولای کده پا دی دی پوی گئی او کل داس پیغمبرن اسلامو سوال کرو یا الله دا دی دو عمرینونا یاو ندی ایمان توفیق ورگی یاو ابو جاہلو ایو عمر رضی اللہ تعالی ابو جہل سدو ورتخفته وجدا پیغمبر دې خو ایمان نه رااله او حضرت عمر سیف سعدو لبوي دو چې دا پیغمبر دې او چې کله پوي شو انه الله ورته ایمان توفيق ورکړو تبو سوال کوي ښا شيخ سيبي ماتمرګوروي ورشه کله مي اوالي تي masala بيان کاله تا ما غاندي وي ما دې نه خوړو څه خبره نه اما چې عالم ما نو مارتایمای بایدی محلکه مشره او زوره ور څوک ته ظاهری زوره ور خو یې کنه یو خو زوره الله دې اسبابو په ماته دې به ټک کیناسته دې کلی ګونډه دې په سلام دم میز دک سلام میوکو ویا غنازه ځا ته کټه ماته ملاسکه ای نو مارتای چې سب زتا بیل مای بها سوالته وثار برازي اما له وشي غالي وی خام حنا هغه میاګانو کار د پیرانو دای چې ساري چې مولا طالب وګوري سخته چې مثلا مون ته وکی سمسالا چې سیب له ساره دی انیکه یاره سکول یا کرامت خاولدال دی په دې مساله وکی په ایمای چې زباوکم نو قران می راواغتا شروع می وکړه په ایمای چې بغیر په ځمن جالي کوم نشي کولای په ایمای چې اود هم رو جو دی که شیخان موریدان را پازی زمان قرآن واقع استا اپرزول شو ادی که خواهدی پنی کمال شاقا میل مرا اگا کلی خواهند را غی وره لرک ما تایی تالی بسیدی وی مای چیز دی تدخلی قرآن واو دی مای نپریدی وی خواهد اگا پخواهد لرگو ورونه و جو زنزیره کن ایو نوالی را واقع استا وی ما تایی چستان با خودای دات تا پوسکی تاول تاولی نده بیان کری از زمان با دات تا پوسکی چی تاور تا دی کینونی ولی ندی نی. شام بیانوی ما خزور ورکم اچی یو با پاسی د جو درازو غلی و ناز تو وی خمی تا تار پا توحید و پراد دا شرک سپک کم می اوز کلا ور را تلر کلیو بس رالم اگا چ چالی گلم آئی خوی برکره بی والی بی وی پتا خویز نیشتی تا یو له بهال خبر مې ورشي ته پوسو کینم چې څه حالت وو مې ورشي ته پوسو سو به خبره پويږي دا به په خپل پټالګي ښا دای زری سره رضا کار کړي نو محمد صلی الله علیه وسلم د دوړ کاله په دعا وکړه حضرت عمر سے په بارکه قبول شولو قالوا يا غيالوت ايلوت عليه السلام اننا يقلن من رسول ربك فاريشته درف رب سايو لن يسلو كرين ر نشريته ددي الىك تا دپ تكليف فاحري بوذا ب اليك فنتاردار ب قطع البسي حصكه بلا ليل دشبينه عذاب بيان وي ولا يلتفت ابو شادن غوري مل كل استاذنا احد يوكاس ان ام راتكا ب غير مغظ خلق قزا ولل اهل بيت مد اكيالي بيت قزا رنا فربانہ وکہ آداب دطلوبه امیر بیانې انه مصيبها یقینا شانداده رصیدل کې تاریخ زدتا ما عذاب اسوابهم چې قوم ساتراسي ان موعدهم یقینا وقت مقرر ده دی صبح کل سباده الیسا صبح بي قريب نيزي په کار ده نيزي په کار ده چزر کې علیسا آ آینده صباح بی قریب نیزده صباحو نیزده لکسر صبر کواگه نا صباح خطو سره عذاب شروع شو انور خطو سرا خطا فلما جا آمرونا هر کل چراغ لحزار زمان جعلنا عالی ها اگر زو من پاس طرف ده ده کلی صافل احالان ده و همطورنا علی ها راورو را من پدا کلی حجارة انکانی منت سمای همین سجیلن پاکریشیوی پاور که من دو دن پر لپسه س زمه استاد اول پی چسمه کا پورتا شوکانی بیا ته چسمه ول ټکلا ا ی عدالت اول پی چسمه ول ټکلا بیا پی کانی دوه ما مسو ومتان نیکاندار اند کا پولیس درف هر بم باندې د الله ترف لا لملیکل شه او و ما یا ند ذا عذاب بنا ظالمینا د دا هر زمانه دي ظالمانو نا به بايل لري کیذل کې و الا مديرا قام شعیبا لزلمه اومت یانتا رور داغی چ شعیب علی سلام دی قال يا قومي ازمقوا ابد الله بندگیوں کے دلنا مالکم نشتاظنر میں اراہ مقدار کا بند لگا ہے غیروسی واغنا ولا تمقصوا المکیال تاسو کمیہ کوئی پ پیمانہ کی والمیزان پ تول کے انی اراکم تاسو بخیر پگاٹے و ان یاقفو علیکم اوزو خیریدم تاسو عذاب یوم محیطو لا عذاب دراز نہ گیری ان کی و یا قوم ازمقوا او فولکل فرک الیمانہ والمیزان اتول القسط بین صف ولا تبغصوا خلق لرا اشیا اهم شی زوی دی ولا تاسو مگر ذی فی الارض پسمتہ کی بصیدین درانی کول کی بقیت اللہ غادر الله خیرلکم غره تاسرین کنتم مؤمنین کہ ایمان روانون کی وما علا علیکم ازنین پتازو بحفیظین ساتون کے قالو وی اغی یا شعائبو اے شعائب علیہ السلامہ اسولاتو کاس تادا مونسو منظر اے کول تعمروکا تاتا حکم کی اننا ترکا ددی چی من پریدو ما حاگا یابدو آباؤنا چی بندگی کولا زمن پلارانو او اننا فعلا یا پریدو کول زمن في اموالنا پمالونو زمن کے ما نشاو چی من کم غالو زمن مال نزچی حرسو کوم وسبا مسلمان وي إن قلتا إن لك بشكتو لعنت الحليم وخامخا بردباري الرشيد وعقل ملدي لا استهضاحاً وي قالوا نوتا لسا وي شعب عليه السلام يا قومي إذا ما قونا أرأيتم تاس ما خبركي إن قلتو كي يبزو على بيلة الوحكار الدليل من ربي لترفت رب زمانا ولي شاكيو لنك استاسو بخيال ورزقني راك لي ماتا منه دفلت ربنا رزق الخراف حسن الخيستاه وما أريدو الاخالفكم <سؤال> جسالعاشم په خلاف تاسو کې علما هغه کار تا انا کوم چې راستا ز تاسو مل حکومت الودا غینه دا ګور دا کارونه لکم بلابلته مسلي بلابلته مسلي کې پک دا کارونه لکم الا اريد زلو علم الا الاصلاح ما جاتي تواله ما استقاتو سو پورچ ز کان نرم ټیکواله راکیدو د عمل وما ما توفیقی نشه توفیق زما الا بالله مگر په الله علي توکلتو باغيزان سپارله دی او او اغتا گرزی دللي ویا قومی زما قوما لا یجرمن لکم اختدین کی تازل <سؤال> را شقاقی خلاف زما او یسویبا کم چه ورسی کی تازتا مثل <سؤال> ما پشاند آگی اصواب قوم دلو قندلو علیہ السلام دا او قوم حود لیا قندلود علیہ السلام دا او قوم لوط لیا قندلوت علیہ السلام دا او قوم صالح لیا قوم صالح علیہ السلام دا وزما خلاف مکوی گوری سنجی آگا قومونو نقبل وما قوم الوتوين على نقوم دلوت عليه السلام لريبروتو واب بخ غي ر کوم د خپ ربنا ثموب ل یا را اوګرض لاته ال ربي رحب یاک زما رحم کوون ک د دودوبي کوون کې دی قالوي د یا شو ما افقاو بم ل پوهږ کرم مما دا, چی دا المن خامخا گر <تصفيق> من ملا. خبرنا تپول چې داته سو وله یکلب لا نه کا خامخ ګلو تا لهفیله په ب کې ضفا کم زور ک کم زور سری بله یو خبره خاندان دې مضبوط تر وګ دا غوی خیال ساتوخه والاولا رحمتوکا کچره نه وستا خبر دراجم ناکا خام خاتم په پګټو وشته و وما انت علینا او تلې پمندالي بیازیز ګرانو ملاقات پدای ګرنه لې خان صرف تلاوت ملاقات لدی لې بلي نور دې روغي موغي پخپلکې تاریدو د ملاقات نه تاسو زمونږ د ملک سلاری ان سواری ماری پته ور کړو اصلونه الله غورګور رسید دې ده پاره چې را مکه شي وي را مکه شي وي چې پورې دي allele ka bi dawa me atwar poshi tali qadara izzat o ehtirame o ka acha ji agar taswayi qala u isha waley salam ya qami خاندان quma arahti a khandan zaba azu dir izzat mande alaykun qataasu min allah ida allana la allah khyal la لما ده خاندان خیال <سؤال> ساعتۍ لان لازم وجي نماته وايي ال خاندان د وجي نماته سنوايي وتخلت تاسو دي ولات اس الله وراكم رستو استاسنا زهريا شاتا قرزوله د الله خیال لساتاي الا ربي بشكر زما بما تعملون لا فارچي تاسوي کوي محيط را غيرون كده بل هات زائل بود قدرت و يا قلبي سما قوبا يا ملوك ار کوي على مكانتكم افضل طريقا مکانتی کم باقبل طریقہ وزورو انی آنلون واو رئی زومکار کونکے باقبل طریقہ لگو انا سبری دو والا صلی نیم خواہ صوفت آلمونہ چې تاسو تاثب ہو پی جنی من آغا خلق یاتی ہی چرازی اگئی تحزابون آزاب یخزی ہی چی رسوا کی اگل ومن او با پی جنی هو شو ہوا کاظبون چی اگر دروگوئی ان ته دے تاثبوئی تدرو جنی بطا ورتقیبو انتظارو کئی انیما اکم زغطان سرم رقیب انتظار کئو انکئی ولما جاء امرنا حرکل جرال عذاب زمن لجعنا خلاسے میں ورکو شعیبن شعیبن علیہ السلام تا واللزین آخر کو تا آملو جی ما لرونیو معروو وصرا برحمتل پر رحمت ملنا زمان لطرفنا لاوئی واخذت اللذی لہ علیو الآخر کو لرا ظلمو چیزیاتے کاؤو حتغ چغې فاس بهو ګې دغي في دی پخپلو کورنو کې جاسیبی د فرمکې پرته کاله میغلاو ووا ک جاغلوسیديفییا په د غښه کې ال خبردار بودن طببا ده ل مله مدییان ولا کمه بایدت ل قسم چې تبا شوو لا يروكو ام ولقد ارسلنا موسى يقينا لكنا موسى عليه السلام باياتنا با فخلوا دلائل وسلطان مبين اظهر دليل كارا الى فرعون وملئ فرعون ومشران داغتا فتبعوا روان شدا بشران امر فرعون خبر الى فرعون قصي وبا امر فرعون, أولو فرعون برشيد قالوا خبر هذا فرعون لجاء برشيد عقل منداه اسکو باطل پرست شومزي یک دو مو محکی بزی فیران قومهو دو قوق پلنه یوم القیامت دی پر حزد قیامت سزاد جنس دی عملی دنیا کی ام محکی دی دیور پسیدی لطب ام محکی فاورده هم بو بزی دیلران ناراورتا و بیسل ویردو بد دی گدر گدر المورود چی اغتتل کنیشیدی تل المورود اغتتل کنیشیدی چی ادو زاختی لا اتبعوا ولا بولش دای پتی فی هذه الدنيا بدی دنیا کې لعنت لانت الله عليك ولوم القيامه وفرزت القيامه باصرفت وبد تخفوا ده علی دا المرفود چ ورکړې شدی تا ذالک دا او الآن محمد صلى الله عليه وسلم تسليه ورسالة ثابتة ذلك دام الأنباء القرآن نخبرونه دكرونه دي نقول سهو بيانه من دي لها عليك فتا منها زنده دي كلنا قائب الموجوده دريدولك دي وحسيده زنده دل دلشو وما ظلم لهم من زيادتين نكره پدي ولكن زيادتين نكره پدي ولكن زيادتين نكره پدي فما أغلق لن نكره علىهم ددينا آلياتهم خنايانه ددي زن نے سساتلی کلا آلیا تو خدايانو داداي التي آغا خدايان يدعونا جدي برابرل من دون اللعن اللعن علاوة من شئ المعمل تكلف لما حرقنا جاء عمر ربك حرقنا جراغ عذاب درستا بداي وما الزادوهم عدي خدايانو سيوانكو ديخ بلو عبدان لرا غير التدبیف سيوان علاقاتنا وكذلك آدخ کرنگي اخذ ربك عنه والدرستاري إذا أخذ القرى كالجنوية كلي وهي ظالماء حالا جدا كلي سياتيكي إلا اول <سؤال> دا اللہ علیم درناکتی شدید ساکتی اللہ فی ذالکا یقنا پذیکی لآیتا خامخات دلیل لے لمن دا خلق دا پارا خافا چیریکی عذاب الاخرتی دا عذاب دا آخرتنا ذالک دا یوم رزدہ مجموعن چی جمکول بشی لہو دیتا الناس و خلق و ذالک یوم آدان قیامت دا روزدہ مل شودو فدیکی بحادرولشی دا پارا دا گواه و مانو آخرو من در سکو دا روزد قیامت إلا لأجل مگر یو نیټه ما دودو چشمیر لشیوی داغه نیټه په علم دا الله کې یو ما پکمر دیاتی چراشداروال لا تکلمو قبل منکای نفس یو نفس الا باذن مگر په اجازه تعالی فمنه سلمه پر خلقو کې شقی البدغتی وسعیدو زنی بدغتی اما الذين شقو هر چا خلګته بدبغتی په النار ویپور کې لا ته دید پا را کې ظفیر غار بای ڈرنگی دلبی و شهیقو او ہنی دلبی دخراواز رنبی و رسطنه خالی دیلگی آه همیشه بیفدی دوزاکی ما دامتی سماواتو سوپوری چیویت مانونا دا اخیرت والاردی از مکن اخیرتو اللہ ما شا عربوک سیواد آغنی چی غالی ربستا گرم نبی یختکی اللہ ربکا دامت لمنی چی اللہ بیتی اوباسی اللہ ربکا میشه گرمستا فعالن کول کرے لما یرید سچواری و امال نزینا بشارت ارجعا قلب دیسوی دوچی لیک باق تے و فیل جلتی وی بای پا جلت کے خالدی نفیہ میشہ بای پا دی کے و ما شاہ رب سوا دغینه چووالی ستاره لوری خوشاله باور کی عطا البخشیشت غیر مجزوزو لاسی بخشیشو چنیماشی پریکونه ختمی دله فلا تکو تبکیقا فی بیراتل پشاق کی مما داغینا یابودو چې بندگی کای هؤلاء دا کسان با یابودو دای بندگی لکای الا کما یابودو مگر پشانداگی چې بندگی کولا ابا او مشرانو دای دا دا دا بالقبل ماخ والا یقل البن لبو وفو خبا ناسيبهم درقة داي غير ملقوسة جلي مشي كما ولاي وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين كان لأسونة خلاصكم رخنا ثوبيه بسلا ثوبيه ولقد اتاينا موسى يقينا الورى موسى عليه السلام ذلك الكتاب كتاب ففتليف فا القلام وكريشو في بايكي ولولا كلمه كترن خبره سبقت مخي ربك صاد طرف ضرب ثانا نقديه بينهم خباخ تسله بشووبو بين ديكي وانهم يقينان داي لفي شك الخباخ وشك دي ميلاد التوحيد لا مريب فخدي بشك لما هر کلا چې پورتا کړي شي جواب د لما شرط دا لما حذف ده او جواب یې سده او خبر یې سده لا يوفين له هم کا مطلب اور کړي الله آغی تا و ان کلن يقينن حر او کخد او لما بوئسو هر کله چې هغه پورتا کری شي لا يوفيا لهم هم قابد له ور کوي تا ربك سارب اعمالهم د کارونو داږي انه به شک الله بما يعملون خبير هغه چې دای کې خبردار دی فک کل ش به غمبره كما عمر تااس چې تاته کوم کول شي وغ خللب د کلک شي تا به معک چې را گرددي د تا سره ولا تخو سر کشي ب کوي ال بشله بما تعملله بسغ دل کې ولا ترکلو تاسو بک کېږي ا الذينا خلکوته الزلممون چې کوفر ش بته او رسونه رواج ل کاي اغي تکாக شوي دغ نه شوي طب رکن ستاوی رضا جماعت رکن بل جوړيږي چې هغهي بدعت او شركيات کوي رضا سی جماعت رکن بل جوړيږي او ک جوړفي فتمتکون لار او مره سیتہ وره سیتا استور او مالکون شیتاسرا دین د الله سی ودلانا دن اولیاه او خلاصون کی ثم لاتن سرو بیاवस्था سی اندالشی کوله الګ په دې خبره اوسکل کلا کیږي فیزو مزرفا بن به عبور مصلیحه واقفی صلاتا او که منزولا طرف این لها آری و دوارو طرفونو درواز که در سار منزو که مازپخیل ماخام مازپخیل اله سوشو دری و سولفال پس هیسو که من اللای لیدش پی مازخو تل منزو که پس ای خواب ماخام و مازخو تن او سار مازپخیل و مازیگر پا جا کرده إن الحسنات يقين المنزونا يزمنا سيئات بوزي غناونا غناونا ويبا منزونا ما فكيجي ذالك دات ترشه بيان ذكره پلو نسيته وچالا فائده نا نزاكرين كلاورت متقين وي كلاورت مؤمنين وي كلاورت عاقلون وي كلا... لقومي عاقلون كلاورت وي لقومي عالمون كلاورت وي ذاكرين او دی مسلوکی تکاریف تی واسبر سبرو که فا این لا یتویعون دا پر بادری عجر المحسنین و سواب و فلاولا کانا من القرونی دا پیرونا بالقبر کنستاس علماء قلوب اقیت خاندان دا عقل و